بدل هرڅو جام بدل کیږي کله دا قطاسري د کافرانو څخه الله تاسو نوران غوړه ختم کړئ چې امه سپدونه دعوت ورکړو يهوديان ویل چې تاسو من سپر طاقت نه بیلل تاسو من دلل چې ته څنګه د عرب جهیلانو سره اودان کې چې موږ سره تجربه خاو کو سره ته ختې وینم ساده خیال دل چې يهودو پام زو راورشم و الله کوم سره جام اون خل دا چې څترین 20 شکاس بدره داو پچي تاریخ ویا ساتي نو الله دایا داولې وکول او یا دي کافیرانو ته ستغلبونا و توشرونا اله جهنم او بيسمهاد تاسو هم دا نه شید خیري حشر نشر شید تاسو هم تلې ای په سوپر طاقت منځي گئی چې من د سوپر طاقت يو یوز چې د خدای عذاب متوجي شي کنه نه سوپر یا نه په سپري ارز به ختمي سوپر دې تو پر بسی پر شید قد کان لکم آیات و نفیفیت این تقطا داغی و نمونه پیشکی تو پچی پخ پل قوت بانی غلی دلی دی مغرور شوی دی اللہ نیست و نابد کری داشت نمونه تا مونتا پیشکا در بدر نمونه دا آسکار سپمشک پراتا در لاویی قد کانا یقینا ولکم تاسبرا مثلا نشانه ہدایت اگر دوڑل کی چې التقاطه یو ذری شو دواړه فیاتنی وڑاله توقاتو جنګیدله ل دلبہ دے کاجرانوں مسلماناں نذر ایو خودو دیر دے خزانو نذر یا لینے پلی در دوسترگو دستر کی دسترگو پہ نظر کیو د بلنسو یا بلنا ذريل صلی وختم صف دغه نمبر یاد دي څلو څلو وختم و اذ یریکموهم اذ تلقیتم فی انکم قلیلا ویقال رکم شایوهم یغذی الله امر ان کان مقولا ویللله ترجلمور شته کنه د سپارین اخوا ورنه پوره و اذ یریکموهم یا ت نعمت الله چې تاسو خدای دغه خلق ازل تقید ام کلا چیوز ایشو لایستاس پسترگو کی قلیلان لگا مسلمانانو تا کابیران کارا شو لگ لگه دیران لگش لگه ویقلیلوکم تاسو لگده دی کابیران پسترگو کی کابیران پسترگوی تاسو چه شو لایستا لگشوی اوستاسو پسترگو کی کابیران لگشو ادس دسوی یار رونا همیس لیهیم را یان راینا لی دلبا هر ریوی ڈالی دغه خزان یو کو دو دیو نو دی تادبیر سره االتوې لکوي لک خارشه نه او دلته وې دی لک خارشه نه دا ونی نو داغه نوټې مفصلین بیانې االتا هغه چې کوم دی کله چې لدی لري وکنه دواړه جنيبه لدی لري پروت نو داغه واکین مسلمانان ته کاپیران لک خارشه دا دا او کاپیران د مسلمانان لک خارشه او الله جل شانو د خل مخلول ښا او دجومز کی جنگ خامخ الله واقع کولا او جب الله پریره چې موږ دلته درو داون کلوما او دا کاف ایرانو نیسنه ابد کما کاف ختم کوم دا الله کو لیاذ الله امرن کان مفولو دا فیصل الله کی کولا چې کاپله شکسور کو او کله چې بي سي قریب شو کنه یو بل ته بالکل مخامخ ودی دا قواسی مسلمانان کاف ایرانو ته دجیو په یو په کار شول یرولو دطاره نو کاپران تعداد زرو نو مسلمانانو ته 2000 ښکارا تر الله پاکو او پرته باهونه څه څه دا وای؟ سوس اینا او مسلمانانو ته د مسلمانانو ته عادت کو درې صادیا له سو کنه او کاپران نو ته څه شو پاک شپاق سواس پاک شو ته شو او مسلمانانو یو په دوه ډیر کړي مسلمانان خپل څه ډالو شو زکه خیري کوی نو یوه دیو جگره کا سره که خیری ولی مترقوبیا که خیری دا نه ولی چې یو مسلمان هو دوه کا سره سرباجندگی کنه دا هو به مو کنه د مسلمانانو ایمان که زې خماز مضبوط شو ولی جو د پټه ولګی دا چې کافرانو ته اجازه لري پس سواز پادیش کا ساندي او دیو مسلمان دو کا ساندري او دا خوشره حکمو چې یو مسلمان برچانو نن تختین دوون بنه دو دلا الله تبارک و تعالی موږ مضبوط کړ کاتران بیا ګويره ور وستو راي الاینی پلی الله مضبوطی خپل کومه سره څ چار پجو غاړي داد الله کومه خپل کومه په والله یوئید بنسهم یشاو ان فی ذلک یتنتج ګلایدتنه هدتنه دی لی اول الابصار قوندانو د پوهه لپاره کم حاله چ لري اغه اوس پنځمه خبره تزيد فی دنیا دنیا ترخه چې څوک سره رغبت لري دی دین پرې دی jihad پرې دی الله پام کوي جنت نه به لري محروم کیدا شي ونه او jihad کوي د خدای باندي ته جنت وغوړي نسوکا جنت وغوړي نسوکا jihad او کوي jihad چې شهید ال جنتو ال jihad مختصرو طریقل جننه جنن jihad چې قتال فی سبیل الله دا ا جنات ولر ګزره لاندلار لاند په لاندو چې ورغلی دا کوم لاله د اسلام سیوا jihad لار دنیا اوس دې دن. دن کی الله په وای زین الناس دا اغاس ذکر کړی دي چې اغاس پاپ مانو د دی اغاس پاپ چې هغه سړی مناکې د جن نه د جن کار نه چې مناکې اغاس پاپ الله په دې کې ذکر کړی تقریبا وو څو ذکر غړې اوه ا دې انسان چې کنه په خيتي کې څو مراحلې په څو مرحله باندې تیریږي په څو پهلون باندې و مراحل باندې تیریږي دا راځي د انسان چې کنه په خيتي او دا راځي د انسان چې کنه په او دا راځي انسان په قبر کې هم راضي خدای دې خیر پکې دی هغه الله په قرآن کې فیصله کړی دا اول چې څنګه نو څه شي شي اول نو نطفه اول څه دې نطفه بیا ما څه شي بیا پکې مزغشو ثم چې څنګه نو قصونل ایزامه لهمن ثم ها وتتبارک الله سنخالف څو شدا یعنی و تراد سبدا د دې جرزي نو کژکا الیکرملا وی واده خفی اغه د چ انسان له طرات صبره ګراغلی وی حتی یجرلی طرات صبری اغه و ته راته دنیا کې جام نو په دنیا کې انسان باندې خو ډېرې اول سرې ماشومی اغه تاسبی وی څه وی دعا کولو جواب دې نو هغه څنګه نو تسې شې ها تی فل شې هغه بیا غلام شې او بیا دلینه پښېګل مراهق شي دا دلینه پښ بیا چې کوم د نو کال دغه صاحب شپ شي ځوان شي داینه چې بیا ووري نو زما سره به کوم نو سشي کال شي پغم شي کنه اغه بیا ووري بیا شیخ صاحب شي بیا شیخ شي څلبه کال پوری سره دې دل دګر شو نه واله پوری کال ل او څلويونه جوابت بیا شیخ دې صاحب بیا چې شیخ دې پینځله سوقالو لکه به شیخ فلان شیخ فلان بوله الهغه څلور کالت چې ورشي نو بیا سوای دا لا قبل ورته شو او دغه چې سړی چې کنه دغه ته ورشي نه پويږي دغه طرف نه دا سړی تر اینزل سکالو پوری بلوغ رازی سی با راب شروس با او یو خوی اوزوید خودل تا یاد ساته بلوغ پا احتلام سام رازی چنزل سکالو سام رازی او دارنگی چکم جن انبات الانس رحم رازی سو خبری شوی؟ اح؟ سو خبری شوی؟ دری او دریو چودنو سر بلوغ تا سرائی راشید پارون یو ملگری ما نتبوزوکا چه یو علم دید دیال سکالو بلوغ تا راشیده و مر زده دیاں نو سپالو دیه وبالغ دی مې بالیو تڅیټوي مې اختلام په کې شېره وې او ماشتالم دی مې ماشاالله ناګه په څی موز کی مې بالکل کی کی موز په چا بځی کی وبالغ سړی په ناواله په څی موز کی یو کنه کی دی احناف او مزب داده چې نه کیږي زما خپل مزب داده چې کیږي فوجری الګاستاز مزب دی موضع اگلیشت که امبر از رو اسلام پا دور که صحاب اکرام کو معشومان پسی منزنک قردیم ما شومان پسی چه قردیم منز کارای، چه کارا شو کارای کن اخلاص شو اکتداد مختاریزا خالف المتنفیل منز جایز بیو کنه دایو مسئله دا پا دیو ما شومبانی چی دیکنه ما شومبانی مزخو فرض ندیکن، چو شیره؟ نپل دی، نہ ولې نو چې متنافیر په صفاره موږ څنګه کېږي دا یو مسله ده څه را دا یو مسله دو ده نو دا هم په دپارو تحقیقات کوو ګر نو تحقیقات کوو نو بل څه دلیل ماشواده دی حدیث نه نشته علي ماهم زامينون علي ماهم ده هغه چې ته چې کوم دي نو دلته متنافل د نور مفترزونو د پارامونزکی دنه نو زمانه د ازاف د راځي د پارا د قوا د عقلی د لیا نسقته اوسره مشته یی اولبني پول شه دلیل مرقوی حدیث اوسره امام شافعی صاحب سره دغې کی امام شافعی سره شتا دړي قسمه دله جبرایل لا غلې وکم بس نمخ کین امامتی ور او جبرایل د پار دغه مز نافل او فرض نه او او یو صحابی د د شپو اغه ژوندونه مخکړې او خلک خلک قوم اغه پسې مونږ کړه کنه کړه او حتی با کوڅه کې دی تیرې دي خدمتې لري هغه وایي چ غطو عنا استقاریئکم اپټیګه زمنګ نزدګندنو د خپل د ایمان دا کو ناټی دي او خلک صاحب کله اغه پسې مونږ کړه دې پهښه مداصې شې شې خداداد شې شې مفترز خلک شو معاذ نجبل با ماخستان موږ په تمباث سم څه به کو او بیا ولاړښت قوم د پاره وسکو ترازی دې په ماخستان موږ یا کو یو ځله چې په تمباث زموږ په ماخستان موږ خره لري معاذ بن جبل رضی الله عنه یې تل خلق قوم ته اوس امام اچورته سورې بقره شروع او یو سړی یو صحابي چې د سلامو غو زو زري سلام اډو ورته ځان جنو منګول نو امام دې مننه کوي ځان دې منځو کوي ځکه چې منافق نه مسبب ګورو د امبر samt خبره ور وړاندې کما د امبر samt خبره ور وړاندې سواله معاصر راغوت دا ولي یا رسول دې دا څوک دا د بل صحابه د تاولي من نو غړي دې پسی بیا رسول ځانې دار سره امام د څړې ځمیدارې ځمیدارې مستره شوې ما نو تهو نو تاسو پورې تاسو را اور چراشن کلاں جس راتوں سا مسکولے نہ خبرے اسور باقرا یورا کاچوئی نو من دے تا ٹنگے نو کام با سم تچولی افطام من دی وار کو کنا نوفلیو خفیفم ولی فین دېږي کوم زوري شتا زول حاجت وګشته و چې وکړه دغه شو کنه زال مسجد وګور مسجد چې څو زره زړه وروګور وکړه وګوره دا د تعداد مختلف غلطو متعلق شو نه شو نه قری قری د الله نه امام ابو شافعي صاحب سره دي په دغه غږی کې اگر که زما مزه خدا دې چې په ماشوم کې یا مسجد یي یا د نور خلکو کی کو زمون غیم امام بهنه بچونکو سره دنو الله دې غریب رحمت کړي او موند کیو نو لیازه مونږه مې ځانم نه بچیږي نو دا پرونه عمل غوې لري چې دا خو مختلف دي کنه څه چیرې اختلام پږي ما چې مختلف د کو بالو شو کنه دلا شو کنه چونو چرانه بغیر مستېږي خو خیر خبر ما دی په کوله دا یو دلیل دی بلوغ او دین چې څنګه نو نبط العلماء دریم ما وایڅه ها دینځل سکالې دي اوس دینځل سکال اول ارماند سړي چې هغه الله په زګرېدل تزوې ناخې سټګړې شي خسته کون کې څوک دی خسته شیطان دی سبب شیطان دی حقيقي شي هغه اصلك كل كل نسبه زين الله بوزان تكي قزا يزيننا زيننا لكل مجرم ظلم شتكن شتي او كل كل الله وي زين لهم شيطان اعمالهم عدل توي زين الناس بشهواتي دي نقطه داتا دا حافظ ابن القيم رحمه الله تفسير القيم کل کله نسبت الله زان ته حقیقی حقيقي خالق الله دي هدايت او زلال خالق څنګه الله کله نسبت شيطان ته سبب غا دي او کله کله زوينا شياده مجل ذکر فويل حاجوب کي زوينا هيستا کړه شوې چا خيستا کړه حقیقتا الله او سببن شيطان شيطان ول الله سبب مکرر کرے گا شيطان څه مکرر کړي سبب زوينا هيستا کړه شوې دي جنات بخالق شغوات مین محبت د مشتهات سره د مشتهات هغه شی سره مینا تذریقه چوله دی شیطان چاغه د شغوات ګوريدي مشتهات کی مشتهات شهوات په مرغه مشتهات سره امام شوقانی ها فتو کی معنا کوي الفتو قادر د امام شوقانی تفسیر دی او کی نور تفسیر مظهری کی قزو قاضی سنه الله ال مشتهات شهوات په ځای مشتهات وو باشي دصدی مینان نسای دنیا تي چکم جنو اغه محبت ته سره سړی د ثوب نوځي مینان نسای اغه خزيدي اوا کم د ثوب نوځي انسانيت نوځي اغه زری اوله زنانان ده الهکه زنانان څنګه نو د پینځولو شو کال زوانه نو ټول زونه ته ور شي په دې شته لاشه بچیا مزوري خوکا به ګر زه به مزوري ما لوادنه کې قسم پخدا جي او ټک کار کوم وای کنه وای ما لوادو کواده کواده جي راه له نه ک والله ته یو ټک کار کوم خود ذهن لن من النساء حديث کی رازی عن يسو خبر الشیطان حدیث چشلی د شیطان ز سې دی سېبا د ترهولو لپاره بهترین چګمن وي لایس شیطان لپاره دا خزره ده خج سره شیطان چې له دا سړې سم تړي دین ته مفري دي دین کار نه معنیه بنیاجی څه شهره زنانه ده سېبا زکه د ټولنه مخکې الله کینو ذکر کینې زنانه یو دوم چې د کنا حدیث کی راضی دام چې ما تر تو بادي فطرتن اذرع لرجال من النساء ما چې دین زمر مرن ورسته دا چې فتنه نه پر نه خوستا چې زره د وی سړی د پاره د چانه د خزونه ان د خزې تا فتنه د شي بده نشته دی هغه به پروشوي زه دا غټه فتنه ده او په شرد د دل سره چې جندار خزانه وا سو بي دینه خزې فتنه ده اما جندار خزې خو سره بہترین امدادی دا د سری د پاره د دین د پاره کوئی دنیا کله متا او خیر المتاوی المرات الصالحه اللهوی حدیث وی په هراسو وی دنیا خاصم څنګه څنګه شوڑا شوڑا دا او بهترین شوڑا به سرین متا په دنجی چیری المرات الصالحه د دارا خزلا چې دین نه معنی نه واقع که نور الله غموته انسان څنګه اند په راه جنت ربانا اچنا فی دنیا حسنه کې موږ ویلو چې صالح خو دا دې دینه که چې میلاو شو کنه پوهیږي چې د خدای په غضب زکا کړ شوې پوهیږي مینا نسای دنیا جی خزاشوا والبننات چې وعده کلو کی سړی کنا وعده نو دوی د کاله باد بچو په تماکی ویږي اخو بچی مينې کیږي بچيرا کې الله تعالی په مالا چې موږ د لري بوکی ګټل او بلاد لا کوي وال بنینه زامنه دویم مرحله کې سره دویم مرحله کې زامن را زامنونه بعد چې ګل زامن وشي د څلول کنه د دکوا کی نو پیکر پیدا شه د ګټیو او د وټي چې دابه صخري ماشومان د صخري وال قناتيري اگه خزانی دیری دیری پیشی پلس و پرشل استابی اکامی که گی پر دیرو دیرو پلکون و, و پکرورون سرا چگم نینا مال پسی گرزی پکرورون پسی مال پسی مال پسی پس دو اوکیا یا چگن یو لک روپی یا دول زر روپی اگه تا پکلام یارب کی کنتار ویلی که گی اگه مقان ترا چگر خزانه کدی اگه بچی مینا زهبی سر زربایی وال پیزاری سکن در خې شوم دې راځي په لګونو <سؤال> په کورونو سره د بیا درا چې زه ته ما د کې ګرځم او ګاړي خواخلا ول خيل <سؤال> المسومه <سؤال> اغه سونه چې غا لمدار دي اغه نقشدار دي خيل مسومه غسته وای چې سونه او پتندې بنځي ٹھیک دی لري او لا شنو بنځلې دی سپینواله له ورره محجلین جوړتوي اغه دې محجل به ترين از اغه دې چې در آقا سونه دی، آقا ستا پا اینیز خواخده، آقا زمانه که با سونه کنه سواله با سونه بانی کنه سبا پلیم کزر و پا مطورو کی گرزی خالا پا او در موشی به روجه راله، او پا در روجه که سره چه تناستی، نو در خوان نکه یو میخه، یا یو غا بزوه په پا ملا کی، والانرامی، والانرام، پا چه؟ پا چه نو د چرپای په غزا باخت شې چې میغه خپل ما اوس ما سې با دغه په اړه دي نو او اوس کې میغه واغسته میغه هم کو ترا اوس کنه نو یاره خو د نوود نه یو پټې هونی سمزه وای چې شوطال پګی کړم څه شي او بیا کیسانی ته جز شو دوال حرس اغه پټې د پاره د فصل وال پره شو کنه شو کړب چې ګرمه د دنیا او رزې دی کنا چې دی نورې دی مخ په بغته کې نه بجنن استادوی نه برتا جد شون نه خسرت دنیا والآخره ذلک <ذالك> والخسران <هو> المبين دنیا دې امروب شقه ظالمه او دین خو دې اشو ګرشه ولحد یو شي په وې شي خسور نه شیخ قرآن د دنیا ژوندۍ زندگی دا و رزګنن دا خالی یک شنبه او دو شنبه او سه شنبه او څلور شنبه جمعه په جمعه کې چې کوم دنو اسلامونه شو او خالی ته بيتا پات نشوي دوال حرص الله سوی دا و چې زونه pridawai دا ټول مانې ده سری اے مانې ده دل تا غوښته راوي ښا بځوانې کې خزه شو لکه دا تیر شنو ځامن ته ضرورت پکیږي لکه سره چې کنه واورې کنه دشي شو کالونه چې واورې په دقه لپاره پیسې تاسو ده او شي چې کله چلوي تو کالونه چې واورې کنه یا د خپل ځینې نه شو خپل کار ته روزل چې کنه دشي گاډي مالک دغه ځې خل او بیا لږ هم چې ورودی کنه چې ته درځې دوه موزي نو بچو ته بچو یو میخه هواله دا کوڅه مو چوغنه دی په یو نظم ما جوړې نه چریږي ولنه او بیا وې چې سب دا په یو مالو باندې راځي ساتو شاوې کنه دا دا راخې ولحرس بیا ته خو نهږي ستوره پام ورکې ارمان دې له څولان صفاري شي یز نه خبر ته ویلږي او عاشق شي یز امر ذالک متل حیات دنیا دات چاګو دنیا دی و الله و الله چې دېنده و الله سره حسین معاب کله طریق دا ورتلند په پاریږي د الله په درگاه کې ښه عمل پکاریږي حسین معاب او په ختر طریق ورتلند کول و تاونه در کوم تاسو لرا بخیر غروش باندی وین زال کوم د دې کارونه نه چتا یاد کړی دي دللا جنان کسان په چتا کو خدای دې او ځان سادي د کفر او شرک نه این درا بهند الله په دروځي جنان تونني جاريب اعلان دي دا نه هرونه همشبه پدې کې وا زواجنا خجبا الله د دې ځل کې متاهر او پاک دي اپ قسم ایبوننا وار رضوانو مین الله او دا اللہ رضایت چکم دن را دیر لوی دے واللہو بسیرون بل ایبادر اللہ خیلی تن کی ریخ قلوبان جگان اللہ را اللہو از خودینم کنا زمان خود پر نئی الله جي نام مسلمان باندې گوند الله غجي يقول نو اي ربانا ايربا اننا امنا من له مان روډ ستا په کلام باندې يا الله توګه مان له مان روډ سخصي لنا زونو بنا بغنرا تو کستا تو رحم سرا ضرور بنا زونو گناهن لرا واكن ازاب النار يا الله اسا تنگا ز دورا چنه اسات آزاد جهنم نو قدرت موږ بچي الله وي الصابرين اغا پينز عمر ذکر کي الله تو چي داغي څوشه کوي کوم کارونه سره جنت ته زیاده ذکر کوي او هغه ماشه کې کارونه ذکر شي هغه دروازه جهنم ته شي هغه سوچي دی نو هغه څنګه نه شي چې جنان ته بي دي ها هغه هغه هغه ذکر شو او جنان دروازه څوري ها هغه دیتنه او دا غشینو موږي او دا وښيان چې کوم دینو تاته پر جهنم او وساغه پنځه خبره دغه کوي پنځه چې هغه سره یې جنت ته تلواله جوړيږي بنیادی خبره ایوه خبره پاوګی دا الصابرینا زہ مدہ بیانوند هغه چې څو صبر کوي جنت ته تلواله صبر او کا صبر صبر بڅونه کیږي اقسام د صبر ممخک ذکر کړی دی مسموم ګلو صبر علی الطاعات صبر علی المصائب صبر عن المعاصی د ګناهونو نه ځان بچا په عبادت کې کلکشه او دغه په مصیبتونو کې ټینګشه د طالبو ځانادت ورکم او صبر تعلق د زړه سره تعلق لري زکات چې عبادت دی او د زړه دی او د جیب دی او د جواریح دی ټول قسمه عبادتونه دي د لريخه یو د زړه تعلق لري یو د قلبی سره یو د اندام سره الله د لريوار د ذکر کوي اصحابین صبر چا سره دا د زړه تعلق لري صبر ژوندونو زړه تعلق لري او وا او دا رشتیا چي دي کنه دا د تعلق لري دا د جدي سره ورقانيتينا تابعداري د الله د حکمونو دا د د هغه سره تعلق لري نو که باندې ومه کوم ته توجه خراب ته ذاتوں تو اندت تو کی کیتا ذات دقت کو ورش بوذ ورش ورنا للی اور قانتین تا بيدار اللہ کو کوئی کون کی والمنفقین اللہ انار کے خرچہ کون دا جن عبادت مالش عبادت قلبی صابرین عبادت لسانی صادقین عبادتی بدنی چې دنه وال کانتینا عبادت, عبادت مالیوال منفقینا خرچه کوونکی د مال عبادت مالی شو وال ابيلا شحر دته نو خلاصا او کله کله چې کنه توجید کرا پازيږي او الله پتا استغفر الله او با کنه د الله نه وغواړه زدا به خلق صفات کوم الله او داخ خلق به جنت تزي جنت ترواله څوک دي دا پینځه صفه دې په چا کې راشي پینځه کم کم صفه دا نو الله دې ګر بهترین وخت د دعا د قبیدلو بیر بهتري وخت د توبيده استان وکمخده ده شهر تمنو پشمنيټي ما دغه تا پاره به کې زوي شهر ووي شهر دغه بس استغفر الله و سيد الاستغفار ويشي الله هم تربي ها و انا عبدك و انا على عهدك و انا على اوز بی کبی شیری ما صناتو ابو لکا بنیرمتی کالی وابو لکا بزنبی فاغفر لی فا اینو اللہ اغفر الظنوی اللہ انتا دغتا حدیث کی طویر شویر ہے الاستغفار در طول استغفارون نظر سردار د استغفار دغر ہے که دغا نشکا ولی سرے داغو جویوئی کنا استغفر اللہ اللہ اللہ اللہ والحجر القیوم وآتوب إلیه نو دغا جویوئی کنا استغفر الله د د زړه او سره سړي استغفر استغفار, استغفار, استغفار. استغفار اصل استغفر الله ماضي سرا است يا مضارع مضارع حالي انا استغفر الله زبخنا غرم دلنا ولي الذي اغضت لنا اله لا, لا نشتد ما دا غنا مغفرت والله بل لا اله الحي القيوم دا اسما <تصفيق> اعظم دي د زوي فاستغفر الله كده الله غلوې مسلم هیڅ نه وښایي چې دوی او خصوصا پر اوج کې د پېشمنۍ نرستو د و خورا خدای کا چې کمنو وخت ته څو بني غنیمت و بني خیری کنه فلان غنیمت شمه رومر ځان پښتر کې بنګ بره شو نه مونده لانی سره پاجي وې لانی مرشو لانی مراله ته سبب تا امریکا نه شو کا د څو وخت چوندن او عبادت وګړي <آزو> عوض اللہ امن بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دونوں مخبر ابھیا شروع دا آپ دیکی اللہ ذو اللہ شانو دیا اعادت توحید کرے اگر پار ادری قسمی دلائم ذکر کریں یا پبلو ناسرہ دا دون باب دے د شهيد الله رسول دعوه توحيد اجر پرا دلا ذكره سمدا لله ذکر کوي شهيد الله ان لا اله الا الله الله جل شنهو गवई کوي ته خبر باندی يا شهيدا په مانو د بيانا سره الله جل شنهو مسله توحيد بیان کړي څنګه بیان کړي د ناس په دلایل عقلیه ډېر وخت په بیان کې مسئله توحيده دلایل اقلیه وسره هم او دلایل نقلیه وسره هم واحد د علم ذکر کړي او دا نه دی خپل دلایل هم ذکر کړي دی الله تعالی په کمال تو بیان به وکړي خبره په بیان د څه شي مسئله کړي دی هغه دا شي انه خبر داد یعن الله الا اله الا الله مستعلیزه په ورو الله نه او د دې په مسئله باندې ملائکه هم گواہی کوي ده الله د وایې کومه الیکو بشانی هي د ملایکو گواہی کومه الیکو بشانی هم د علماء گواہی کومه الیکو بشانی هم دا, دا لفظ شهادت البته رشتراک لفظی انور حقیقت او معنانی بدل بدل دی ملایکو گواہی خپل مقام سره او علماء گواہی خپل مقام سره الله جل شنهو چې په دې مسلې توحید باندې گواہی کړی دا ولی په دې چې کې دې شي چې ګنده نو او کمی اللہ و اینا نا قائمان امتداز حالکیچ اللہ مطلبیس دے بلادل والانصاف و بالقسط اے انصاف سرام مطلبیس دے بلقسط اے متلبیساں بلادل قسط و اقصاد کی فرقشتا ہے تو بعض اپنیز اقصاد ظلم کی استعمالیگی او قسط چکم دا اگر کی عادل استعمالی کی استعمالیگی بعض اوچنا مخصیت چکم ننظر اے را کی استعمالیگی او قاسط اگر مجرا چیندا په ادم چې استعمالي نه ظلم ته استعماليږي خو بستر داده چې دا د سیاق صبح سره فالو فرد مولويږي کلب قاصد تمہار زالم سره کل واجب سره مقصد تمہار منصف سره بل قصه دلته انسان مانو ده عدل هغه لري چې توحید ده لا اله الا الله د عبادت او غيظ الله نه هغه پرور زادې د حکمتونو خواونده دلیل عقلي ذکر د دلیل دانیل نقلی چې من نن دادو ولأمو حق پرسته ولأم چې د نن اغام زیګر کړم قایمان بیل قښتان وسر ربی یوهوبانی کوي روح یوهوبانی ردې هغه بداولې چې کنه زمونږ دین په حق ده حیثیت په حق دین باندې مونږ پڅلې الله دا غو رد کینا ان دینه عند الله الاسلام یکننا غ دین چې الله تقوخ ده هغه دین چې الله په قبولۍ اغاجین چې اغاجل مرضیته او توای ان الله او خدای تعالی اسلام دې پوری د څه قصې ځه هاریو ته غمبر خپل خپلواشي د اسلام خبره چا دا محمد رسول الله اسلام وروته تر قیامت پورې بدایي او د دین علاوه بل دین الله تموندر اوس نه بل دین اسلام کېدل شي دین اسلام اوسره قران او حديث د محمد رسول الله روري جنده اسلام دې اشار سم په دغه دين اسلام وي نه شو الته شیزه د راشنتي اسلام هغه غړی حصول د الله قانون ته نه او د الله قانون ته غړی حصول دا معنی دي چې سړی په قران او حديثه باندې تسلیميږي ان دینا یقینا دین مرضی بند الله د خدای پرې شیشه اسلام دې و ميه تغیرله اسلام دین فلایق بالا منه او بن خایرين غما نهادیشي اوس کهڅو داي چې ستا جن پهناه قذ کري چې زن د غ اړ غلهما سر ی خبر نه کوي الله ډغې جووا کوي و ماس کلهفرله د اسلامې ڪ کسانو چې ووط کتابه پ شوي غتهند کتابه الله مګ منبا پار داغ چې راغړې جو تما وې کړري د باغان ب اومه دوی دکنیو حسن مقیمنسکی چا چې کوفرونو د الله پخترمایې کنا الله عزوجر حساب کون کې دی مطلب دا چې سخت عذاب بوله ورچی وېڅ که چې دا بیا م خبره د دعوت طریقه خوي طریقه د دعوت بدای فین حاجو کا کته زګر کوله جنوایا نو وقلوا اسلام توجه لله متابکای خو ځان خاص الله تا ومه تبع الجما مرهم وقلوا للجنۃ تصاونت چا وداینه کتاب ورکوې وامین انتم هوا یا ای ملانو امینو رشد الله پھانم تقالی کیلوهی ای ای مسلمان شو مسلمان ای اس لئی مسلمان کیو گئی کنا مدلاب امزد استفام دو پالا تخریر دے معنی داده ای اسلمو ای اسلمو ای اسلمو مسلمان شو گورا فا اسلمو که مسلمانان شو اقا دیتا دو یکنان دو پا اللہ <سؤال> رو بیامومی سم اللہ اسلام دیئینا دینا جل <سؤال> نو پدیواجہ <سؤال> من دو پا سم اللہ روان شی فا ان تولو کجو مخواد اولاد اجی خبری دیمان لنا اسلام تا در غار ایخوستلونا فا اننا معلیکا یکنان کتاب سر خبر رسول <سؤال> دی اساق و کتاب بانی دی نو تشیر على تبیخشو بغادری والکی تت خبر رسوا قصول مانیو که نمانی نور اساق زم صالحنی ور البلا وال ان مالک البلاء والله بصير الله دې دونکو بندګانو را الله دې باخل بندګانو که کافيجه مسلمان د الله په تماشې دي وې زه يهودو قواه ذکر کوي داو فضایل ذکر کوي چې دا دا فضي شرم دې يهودو دا قواه دې يهودو دا ذکرونه ان لانا ب ش سان فر کو غ الله په باي ونه نبيناي پ غبرران د را که دقا حالات ما تر شو زمانه کې لي دا پ کله د جس او په چر شو بناونه بجو خشالید دا ن ځپ پ مزارري استعمال کړ و غمبارران ل پهه وي طنا لا منو کسته وجر با پ یا وجل <سؤال> بآه کسان درهم چاو با امر کهو بل قرسط پتو امه سلامانی دخلقونا یا اللہ پتن بانی بچه امر کهو امر کهو امر بل معروف نایه المنکر بیا کهو اغب آم دیو وجل حافظ امن کسی لیکی چه بان اسرائیلو پیورسی تقریبان دریتا لیه کسان تیغمبران مرکر او بیاد چکم دینو پاسی دل تقریبان یو صلاویه کسانا پرست امر بل معروف والا نایه المنکر والا نایه المنکر والا ن نو اللہ ہواکا تا اشارہ ہوئی کہ یا قتلون نبی نبی رالحق و یقتلون الذین وجلب جو ا کسان چو یا امرنے بالقصت بالمعروف و نہی عن المنکر کو عبداللہ بن مسعود رسوا پیغمبرانی ا دی اور نور چکمن ویدہ یوسل دغا چ ولای کله جنا داخله دي چې بربادي شي موندو د دنیا اخرت دواړو کې کی دنیا څنګه دې صاحب اخرت شو دنیاي ازابون دې باندې مصالحت کیږي اخر او و, و سوشی ده، سوشی ده، ما لهم من ناصرين نستجد طاي زندگي څنګه خبره د يهود او علماء باندې نشم راנדי كنوه څه شي دې څه شي اکثر مਾਇش د دنیا اکثر هغه فساد د دنیا راولي هغه نسفن نحوی دل و نسفن متکلیم و نسفن فقیه و نسفن متتببن امامیم تهنیویق مجمع خطوائقی دنیا چو رانی گره چا دلازا نسفن فقیه نسفن فقیه و نسفن متکلیم و نسفن نحوی و نسفن متتببن و هازا وهذا يفسد اللسان ومدغورة شي وهذا يفسد الابدان دا یو چې کنه نن چات تا طبيب د کيتر ډاکټر څنګه د اسم د دغه سره تصغیر سره څه شي نو د زما سبب ده د هغه والو په دنه لیدا د پريشن اف پريشن کې سره وایني زړه کتابونو چې سره لکه طبابت ایزانه او طبابت کوي او کله راغہ کوي مریض مرشو ندا ذمہ وار دی وای ته څنګه نو الله خدای او زمو سه په چې نو خلک وایي ته ټول تو دا د وای ورکولو سره دا, دا رنګي او سړې نه ویني نه هو ځان ته نه ویني نه ویني وایي ددا وای چې نو یوسد لسان ادبیت ډو شرمې او شرمې نو معلوم نه دی هغه چاتې زان تفقیه فقیه وی نو دابا دین و شمی د نمچه ملوه وی دشمان او خدا نمچه تبید دشمان جان یو دشمان ده دا بل دشمان ده وی اللہ پاک ده دا نمچه ملعان وی حقا خدا ایرزکی زکر قیخا دچا واکا امین شن دی نمچه ملعان ا څلور چې راغله او تر شي نو ستاسو کتاب ته چې پیسې راو کېږي په منسي سم ما يتواللا فريق منهم وهم مورزون دخل د انچم لا وي چې ګور وې زمونږ په خاص بیا نه پېره زمونږ په انی بل ما میا سره نه پېره زمونږ په پرانی چګندې مسجد سره په انی ما سره نه پېره دا زمونږ دملای نه تیخه د دان انچم د احبارو د يهودو د رهبارو د يهودو چې نن نوځله جامدین مقلدین دي تقلید جامدا عام دا مقلید دا خلک دی قران په ارشاد کنه دا الله کې تا ودي فیصله وک کنه د وای چې نه دې ته تیار نه یم از ما مناسب دا خلک دی لیهکم راشد الله کتاب ته چې فیصله در باندې کیه ثم يتولوا بیا مخاضی فريقن ودا رجونا دشان مخاضی تختی دشان داینا حق پر تختی دا حق پر اس د کې دې د وجنه وهم رضونت د کتاب نه مې یَتَوَلَّ مِنَ الدَّارِ وَمُؤْرِذُونَ مِنَ الْمَدْو إِلَيْهِ دواغه بری شوخا تولی ری چا نکای د داینه تولی پئی داینه او بیا مورزونا د یو دایې تو کې نام کې نه بانی دایې سره د دشمنانې توه جبانی د چانا کې راز کی د الله کتاب ما مورزین دی ذالیکا دازکه جان نو بشکجو قالویل بلن تمسن نورنا رسیګم تمور او د یو په چنده تفصیص بیا کو کنه کومهکه بقرہ جب در شوې مغرعون دو تکل کې اگر سوچې د جذ دزانه چا جوړې دزانه چا چا جوړې په تفصیص ته